Du niederträchtiger Scheißmensch! Ich hacke dich entzwei, du hast Hassgeburt! Du verdienst Schlechtes zu erfahren, du Kackmann! Nimm dein Gesicht und geh, ich will meine Ruhe haben! Du darfst nicht scheißen und gleichzeitig kotzen! Das ist falsch, das geht nicht! Ich will dich bespucken und danach schlachten! Dann lass ich dich bewesen und spül die Reste im Scheißhaus runter! Du atmest meine Luft und kotzt mein Essen! Du stinkst und bist schlecht! Ich hasse dich, Sohn! Das tut mir leid, Papi! Ich bin deine Mutter! Ich bin dein Vater, du Unterkoller! Mir ist nämlich langweilig! Ich habe Angst. Nein! Bring mir endlich Bier, Sohn! Sonst hau ich dir den Schädel vom Hals! Dies ist ein typischer Heiligabend bei Familie Sörger. Vater Sörger ist Bergmann. Er hat Mutter Sörger bei der Arbeit kennengelernt. Beide führen eine sehr glückliche Ehe. Ich liebe dich, Frau! Paul Sörger der Sohn der Familie ist ein sogenanntes Problemkind. Keiner der Experten kann nachvollziehen, warum. Das Kind wurde nie vernachlässigt und der Erziehungsstil ist konsequent und hart, aber dafür auch manchmal gütig. Wenn du jetzt stirbst, darfst du nachher spielen! Die Sozialpädagogik ist sich einig, dass dieses Kind eigentlich ein Genie sein müsste. Vater Sörger achtet besonders auf die Bildung seines Kindes. Wie viel ist 2 plus 2, du Sau? 5 Sag mal, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du Schläge kriegst, wenn du auf Mathe nicht klarkommst? Ich werde dir die Knochen brechen, Schmutz, Paule! Du kannst von Glück reden, wenn du morgen früh aufwachst! Ich will blutige Rache für deine Unfähigkeit! Womit habe ich einen so minderfertigen Sohn verdient? Ab in den Keller! Fragen über Fragen. Vermutlich wird sich dieses Rätsel um Schmutzpaule niemals lösen lassen. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.